La Com Parla de Tu. Com Radio. Digues com. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre amb Miquel Jiménez. A Catalunya, passen 6 minutets a les 8 del vespre. Benvinguts al Digues Com! Un programa... Em la camisa, em la camisa. Sí, diguis-la. Puc, puc dir-lo de sabor, que m'agrada a digue, que digue, digue. Ve, eh? sabor. No, jo crec que li queda millor açúcar. Sí, és que m'ha una mica King Africa, a mi, ja és el meu això, eh? Ja, em digui açúcar, açúcar. Ho veu, ho veu, ho veu. Essa la cosa. Reis i reines, avui el digues com hem tirat eh, l'emesson per la fenestra. És a dir, hem llançat la casa per la finestra, Perquè això és un despilfarro, que és incorrecte, però és igual, perquè les iaies ho diuen. Viuen despilfarro, diuen poca vergüència i diuen sacatapos. I si les àvies ho diuen, ves a saber. la, la meva, perdoni, la meva mare diu Tontainer. Doncs... Pues... El Tontainer. <ríe> perdoni, ja té raó, eh? Ja té raó, eh? Una salutació des d'aquí a la mare del professor Morgades. Mare de Déu, quin fill que va operir més xulo i més ben girat. Però és un despilofarro de convidats i de convidats perquè volem parlar amb el Col·legi Claret de Barcelona. Com que portar al col·legi cap aquí era complicat, tutxana per tutxana, hem dit, calla, que portarem les persones que són les que fan els edificis i no els edificis a les persones. I aquesta gent ens vol explicar la seva experiència radiofònica perquè entenen els punyeteros, eh, eh. eh. Tenen, tenen, en saben d'això, en saben. Però això tenim aquí nosaltres tres representants, com els tres mosquaders, que eren quatre, la qual cosa demostra que Dumas era un gran literat i un pèssim matemàtic, per explicar-nos tot això que fan aquest centre Ni la delantera del Barça, nen! Tornem a saludar perquè no ens cansaríem mai de saludar-los, en Ramon Padia. Bona nit, Ramon. Bona nit a tothom. M'agrada molt. Jo, jo t'estaria saludant sempre. Bona nit, Ramon. Bona nit a tothom. I és que ho fa perfecte. Ho fa clavat-se d'una sí, sí, sí, Pim-pam, sí. pim, pim-pam, pim-pam. La Maria Lourdes Mora. Bona nit, Miquel. Bona nit. Ah, tu sí que et puc dir reina mora d'Aranjuez, sultana de la moreria. Ja tenia ganes jo de trobar una mora, eh? Ja estic sorant. Bueno, no, no, no. Home, jo li dic a l'Eva Mora, des d'aquí un petó de l'Eva Mora, eh, però, però, clar, no hi ha gaire gent que es digui Mora i trobar una noia que estigui perdó, tan bufona. No és masclisme, és, és, no, és, és referir, eh? És describir. I dir-li reina Mora em fa molta alegria. Són mestres, tots dos, d'acord? Vale? He dit abans que això hi és un aval d'higiene, confiança, en fi, paciència i bon rotllo. Ramon té 32 anys, és professor de primària, és llicenciat en comunicació audiovisual, és mestre d'anglès? Exacte. No, no, això ja ho parlarem del meu fill després. Ah. És, un, és un malalt... Ja t'exitaré, ja. De, ...del vídeo, vídeos a la cassola, aquestes coses i tal, del so, del cinema, tot això li tira. Ara no, no cometi la mala educació de dir l'edat de la Maria Lourdes, eh? Jo no dic mai l'edat de les senyores, ah, perquè va, no, les senyores no, no. no tenen edat. No, però dic, aviam si, ara, aviam si ara... És com vostè, és com vostè, eh? No, no, l'etat, no, no, no, no, no, no, no l'etat... No, no, leta. Va, va, faci l'entrevista. La Maria fa les feines de producció És productora que De fet els productors són els que pencan Aquí no ens enganyem eh? els que Ella va rient com he, he, he, he, he. I aquí tenim aquest pollastre Que s'està prenent una fanta aquí No és publicitat És, el, és un que tenim Que és una d'aquestes estrelles radiofòniques Però brutal L'Ignaci Vila que té 13 anys Bon ves per una altra vegada Hola, Hola. Vas molt xulo, eh? amb una clenxa i tal Vas molt bé, eh? escolta'm, està molt bé Bé, bueno, jo en començo l'entrevista sempre igual. Tenim un model d'entrevista, que és l'autoritzat pel Ministeri, eh, i tenim les pòlisses i tot això, però sempre fem la mateixa entrevista a la gent. No, la veritat és que, com que nosaltres estem començant aquest projecte del Digues Com, de portar la ràdio a l'escola, quan ens hi trobem persones com vosaltres, que ja teniu una certa idea de com funciona això i tal, sempre els hi preguntem, no i com és cel i a què dedica el temps libre sinó com va sortir la idea, eh, com us ha anat el tema, quina experiència se'n pot deduir de la mateixa, si és bo o és dolent, si us voleu tallar les venes o deixar-les llargues, en fi, aquestes coses, vosaltres mateixos. Uh, la idea de, de fer la ràdio va començar a l'escola fa 3 anys. Uh -huh. uh, llavors vam començar a planificar una ràdio a lo grande, és a dir, volíem emetre per FM. apa Vinga! <ríe> I ens vam posar en un, en un, en un carrer sense sortida perquè teníem números, trucàvem a l'administració trucàvem a, a ràdios municipals i ningú ens sabia donar una resposta eh, que era una situació, no era il·legal però era una situació al·legal, al·legal. al·legal mm. eh? les llicències, ningú, ningú sabia on adreçar-nos llavors el tema el vam tapar i paral·lelament al creixement de la ràdio online llavors sí que vam poder fer realitat el, el, el somni de tenir una, una emissora dins de l'escola i aquest somnis va posar en funcionament el, el, el 23 d'abril de, de l'any passat el, el dia de Sant Jordi molt bé. i realment va, va anar molt bé llavors la Maria Lourdes eh, va ser una de les primeres persones doncs, que es va pujar al carro de la ràdio i ha estat una productora mira, mira, mira -la, mira -la ella. excel·lent mira-la ha pencat eh? no, no, ja, ja, se li veu, eh? se, li veu eh? se la veu pencaire aquesta xicota carinyo meu Uh, a tu qui et mana ficar-te amb aquests berenjenales però que no tenies prou feina amb ser mestre per què ho has fet això dona? bé hi han mestres que som una mica masoquistes <güls> vale. ens engresquem amb les coses i ens hi fiquem de cap la veritat és que eh, qui va impulsar més la idea va ser el Ramon però aleshores eh, va, va haver-hi una colla de mestres que vam creure molt en el projecte quan has definit que era una ràdio a l'escola, es va verbalitzat la idea que segurament el Ramon i jo hem tingut des del primer moment. I aleshores, quan una idea tangresca t'il·lusiona, no penses la feina que, que comporta, sinó que intentes que cada vegada hi hagi més gent que s'engresqui en això. Ara segurament ens deuen estar escoltant mestres, que deuen pensar mal a Déu no feinada. Només em fa falta mi ara, potre un pollastre com aquest, I ja us dic jo, que si us apunteu al programa digues com, us facilitem el programa Audacity informàtic perquè pugueu fer les peces que les faci la mainada, tot un dossier perquè pugueu fer els tutorials, etc. Està basat en feines entre d'altres del professor Armand Balcebre que hi col·labora aquí, satisfacció garantissada o devolveu el seu diner. Però és esclar, eh, això d'entrada fa susto. Com, com encoratjaries tu la gent que ens està escoltant que són professors i professores per dir-los, va, va animeu-vos que això, això fa que fa bronzo, diguéssim. Jo sempre he dit que s'aprenen a llegir llegint, s'aprenen a escriure escrivint. L'expressió oral és bàsica per arribar a tot això. Per tant, fer un projecte de ràdio és una bona excusa, és un bon mitjà per enriquir aquest, aquest aprenentatge. I segurament per molts alumnes és molt més engrescador això que no agafar un llibre de text. I per tant, valdria la pena plantejar-se... A on volem arribar, no? Volem que els nostres alumnes siguin màquines que repeteixin el que hi ha en un llibre i prou, o volem que els nostres alumnes pues, siguin capaços no? d'expressar-se de les seves idees, de verbalitzar-les d'escriure-les de, correctament no? compartir-les amb els companys, contrastar-les per això jo crec que, que val la pena fer un projecte d'aquesta manera, s'hi ha de creure això és veritat no, en català la paraula creure és fantàstic, perquè obedecer i creer, és en castellà, en català és creure. Les dues coses... Aquest noi no creu prou, eh? Això sembla fantàstic. Borges deia una cosa, en fi, personalment era una persona bastant atestable, però com a escriptor era molt bo. Deia que llegir era una activitat més intel·lectual que la d'escriure perquè era posterior. I per tant, doncs, el lector sempre acabava fent-se el llibre una mica seu, no?, això de la ràdio és igual, és, és més sa i, i fa pensar més que la tele, perquè la tele t'ho dona tot mastegat, en un potito d'aquells que te'l donen i dius, bueno, i aquí què deu haver-hi? Però la ràdio no, la ràdio tu has d'imaginar. I ara jo m'imagino, m'imagino aquest jove que tenim aquí, tens un cabell, jo que soc cal, és que em fas una ràbia tremenda, eh? em fas molta mm -hmm. ràbia, perquè tens cabell i jo no en tinc, tu. Tu com et va donar per, per fer ràdio? que és el que et va cridar l'atenció? No, bueno, un, un dia a classe van dit que faran un programa de ràdio al, co bueno, al col·le I, i doncs jo vaig sortir voluntari per sortir el primer programa eh, fent una entrevista al director. Hòstima, nen <fixi> però això se la vida eh? perquè imagina't que el, el director no queda content ja està, ja les cagueu, eh? Ja... I et va sortir bé o què? Sí, bueno, ho vaig fer amb una, amb una altra companya, uh -huh. llavors doncs ens vam preparar les preguntes ons ho vam distribuir tot i bé Vam, vam, vam primer vam, fer, vam triar moltes preguntes i després vam agafar les més bones. I, i una cosa, Ignaci, a l'hora de fer les preguntes, de preparar el qüestionari, que és com se'n diuen en termes periodístics, amb què pensàveu? Amb am, el director, amb què li agradava, amb els seus gustos, amb si s'ho passava bé o malament? Com ho vau elaborar? A partir de quin criteri vau elaborar aquest qüestionari? Sí, no sé, amb que el, el director, doncs, ens expliqués més o menys què pensava ell dels alumnes o alguna cosa així. Uh -huh. I, apa, que si algun dia el director us ha de fer una entrevista a vosaltres i és a l'inrevés, i ara us diré jo què penso dels alumnes i vosaltres vos de mi, qui, qui creus que pensa pitjor d'aquí? El director de vosaltres o vosaltres del director? El director de nosaltres. Sí? Però si sí, sí, tu tens cara de bon tiu i de bon rollo i vols dir? Que ell ell no, no se'n refia del tot, no? No. Ja, fa ben mm. fet per això, eh? Perquè no és mai a la vida, eh? Escolta una cosa, tu has pensat dedicar-te a la ràdio, professionalment? Bueno, sincerament no. Faràs no. molt ben fet. La caixa, noi, la caixa, una pila de pagues, escolta escolta'm, a salutació a la gent que treballa a la caixa, parlem, i, i tot això, però, i, i què vols ser? Això, aquesta pregunta tan estúpida i que fa tanta ràbia, què vol ser quan siguis gran? Doncs això, tens pensat alguna cosa o no? No. Es, és que, no sé... És el millor sé. que faràs m'agradaria agrada, ser professor de nens hòstima, no perill escolteu, escolteu per favor, voleu fer el favor de no donar aquests exemples a la mainada? home, no fotem. no fotem mira, un noi 13 anys que se'l veu espavilat eixerit, amb criteri propi i ara qui ja ha, vinga però ser profe és, és pencar molt eh? és una responsabilitat ho, yeah. has, ho has pensat això? sí, però bueno em no fa sí. gràcia? sí i per què et fa gràcia ser profe? Perquè, no sé, els hi puc ensenyar als nens el, el que crec... Bé, bueno, sí, el, la, el meu punt de vista i, i coses que els serviran pel seu futur. Però és una definició preciosa del que ser professor, eh? Molt millor d'aquestes que a vegades s'escolten als congressos que dius que, lo qual o de què, què és el que ha dit. Vosaltres saber que teniu gent i que teniu alumnes que volen ser profes us, us esvera, us, us, dona, us esperona... O, o, senzillament, penseu, Déu meu, què, en què ens estem equivocant? Dóna ànims en el, en el sentit de que veus que el que estàs transmetent dia a dia té el seu fruit. És a dir, que no et veuen com un bicho raro o com, com què dices te loco cada dia, no? És diferent, no, dona, no ho sabia que l'Ignasa volia ser professor, però en certa manera m'ha donat una, una alegria. Bueno, no, no, escolteu, mira, paga-li una altra fanta després. Una altra... Quan, quan heu de fer programes de ràdio coses d'aquestes, qui està més nerviós? Els profes i les profes o, o la mainada? Cuidadín. El, els nens i sobretot com més grans més nerviosos. Ah, sí? Sí. El, el programa hi participaven alumnes des de P3 uh -huh. fins a 6è, aquest curs passat. I els teníem en una, en una aula al costat de, del raconet que tenia muntat al Ramon. Sí. I fèiem sortir només el, el grupet de nanos que havien de participar cada moment. I es respirava un ambient de molt nerviosisme, sobretot amb els alumnes de 5a i 6a. Canvia els, els menuts, els hi feia gràcia, els hi feia emoció, però eren com molt més espontanis. Potser no, no es feien massa la idea, els hi quedava massa abstracte el que anaven a fer i com que estaven amb nosaltres dos, que ja ens coneixen i som professors de, del seu cicle, era com un joc. En canvi, els alumnes de sisè tenien un neguit a sobre... Bueno, que... perquè ja hi, hi ha aquella nena que després em sentirà i em dirà, oi, quin rotllo que has fet malament, o aquell nen que després em mirarà i em dirà, ah, et vaig sentir l'altre dia. I clar, això... coacciona molt, això, eh? Això coacciona molt. Sí. Bueno, però ha imagina't... O, o no, Ignasi, o no? Sí, una mica. Ah! ah. ah sí, a tu et tallava? Bueno... El, no gaire però estàvem nerviosos abans però quan com vam començar ja no sé i, ara, I ara, ara qui creus que està més nerviós tu o els profes? jo que ells i sí, no? Eh. a ah, què ara em vas? Escolta, a mi em, em diu un perdalet que tenim per ahí durant voltes que quan vas fer la comunió vas enregistrar un cd amb músiques és cert o no? sí sí Sí o sigui, que vas ser com, com de disc jockey, diguéssim, vas a sí, dir tal i menys. igual. I, I què? Com van anar l'experiència? Bé, va ser xulo, així, no sé, estàvem un micro i n'ava fent les introduccions i així. Perfecte. I triava la música i tot. I no et vas posar nerviós aleshores? Allà, no, perquè sa, sabia qui, qui ho escoltaria. Ho triava jo, qui, a qui li donava el CD i a qui no. Uah. Ara la ràdio ho pot sentir tothom. Bueno, és, és, és el que té això de les ondes tercianes eh? és, és el que té però està molt bé, i això et va acudir a tu sol o va ser perquè algú t'ho va suggerir o com va anar? Bueno, no sé, jo volia fer alguna cosa que si sigués així una mica especial uh -huh. i, a, i el meu pare em va donar una miqueta d'idees i vam acabar això, amb aquesta idea escolteu els pares i les mares escolteu-los que, home a vegades ens equivoquem eh? no, no, no ho sabem tot ni, ni, ni, mare de Déu, seria avorridíssim saber-ho tota la vida, però de tant en quant sembla que no prou l'encertem de en quant, eh, de en quant és com els mestres, Voltaire deia que eh, de, de fet, d'això de malalties els unells que en sabien una mica eren els malalts però que la poca medicina que se sabia la sabien, doncs, els metges doncs amb va ser igual el que se sap d'ensenyament, el que és segur és els mestres i d'experiència de vida eh, el que està clar és que els que en sabem una mica més som els pares, però perquè hem viscut més i eh? ja ens atrapareu Escolteu, jo estaria hores parlant amb vosaltres eh? però ja no torneu un altre dia oi, encantats, quan tu vulguis Sí o no? i tant segur. Ara, ara quan sortiu d'aquí quedeu, quedeu aquí amb el funcionari propi de la de Llonsis, <risos> perquè ens hem deixat moltes coses al tinter i m'agradaria continuar parlant i, i hem de lligar lo de l'anglès Ara ho lliguem, ara Sí, perquè jo estic amb lo de My MyTaylor Rich, Open the door, Open the window, i, i clar, jo vaig a Anglaterra i et diuen això, i quan em diuen tres paraules haig de dir, miri, hi ha algú de la Garriga per aquí a prop, i clar, és el meu. I, doncs et que... proposa fer el programa en anglès l'any que ve, però tu, eh? A veure, tu, eh? fins ara anàvem molt bé. Mr. Mike. Mr. Mike. Mister eh? Mike. Eh? Anem a veure, anem a veure... Anem a veure. Sí, hi ha hagut un moment de tensió aquí, ara, eh? eh a veure, anem a Bé, eh, donem per acabada aquesta entrevista. No, per de veritat tornareu un altre dia? Sí, sí, I sí. sí, sí, sí Molt bé. Sempre que vulguis. Doncs escolta'm, eh, ara quedarem, ara quedarem. Farem una cosa, canviarem l'escaleta. Posam una mica de publi ara, senyora Mauri, que jo així puc acabar de lligar tot això. Acomiadem amb tot el carinyo del món el Ramon Pedia, la Maria Lourdes Mora, que són mestres del col·legi eh, Claret, i aquest jove que fa CDS, i ja ell sol ja va tirant, ja va tirant, té 13 anys, quan tingui 18 no vull ni pensar el que farà. L'Ignaci Ávila, de veritat, moltes gràcies per haver vingut i aviat ens tornarem a veure, eh? Adéu, gràcies. Adéu. La Com parla de tu. Com radio. I a la pista central... La Mercè, una Mercè més màgica que mai. Nens i nenes, senyors i senyores, el Parc de la Ciutadella s'omple de màgia i circ per la Mercè. Trapecistes, ballarines, pallassos, mags i barrets de copa, les arts de carrer prenen el parc i l'omplen d'il·lusió i espectacle. No us ho perdeu. Informa-te a bsn.cat barra Organitza Ajuntament de Barcelona amb el patrocini de Caja Madrid, El Mundo i Com Ràdio. restaurant Can Fuster. Els ceps de temporada, la carta de primera. El peix sempre fresc. El restaurant Can Fuster, cuina de mercat amb els millors ingredients de cada temporada. I és aquesta selecció de productes, la seva estètica cuidada, el tracte familiar i la seva situació privilegiada, el que fa de Can Fuster un dels restaurants més encant de tot Barcelona. Can Fuster, Gran Via de Carles III, número 50, telèfon 93 339 30 00. Obert tots els dies de la setmana. També salons privats per a empreses i reunions familiars. Restaurant Can Fuster. Més de 30 anys d'experiència i qualitat en la cuina de mercat. La Mercè, aquest any? Més a prop que mai. La festa aquest any s'acosta als barris per fer-te la més propera. Una Mercè plena d'activitats que converteix tota la ciutat en un escenari. Al Parc del Clot, amb espectacles de dansa i a la guinaüeta, amb teatre per tota la família. Aquest any, la Mercè la trobaràs a tot arreu. Acompanya-la. Informa't bcn.cat barra Organitza Ajuntament de Barcelona. Amb el patrocini de Barcelona Televisió, Obre Social La Caixa i Com Ràdio. Digues com, amb Miquel Jiménez. 6 minutets que passen de dos quarts. De nou aquí el Digues Com. Els hi recordem al nostre web, que és www.diguescom.cat. Poden entrar-hi allà i poden assabentar-se d'aquest projecte fantàstic que involucra la xarxa d'emissores municipals i locals, que involucra el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i la Com. Perquè volem portar la ràdio a les escoles i que tota la manada entre 10 i 18 anys pugui fer ràdio a l'escola i gaudir-ne. Com gaudim nosaltres d'aquest personatge, que és en Miller. Millet! Connectem amb Ràdio Verga Miller! Bon vespre! I ei, Cirera, bon vespre, què tal? Com ha anat el dia Miller? que no l'hi he dit doncs, abans? Eh, molt bé, eh, la veïtat, doncs, he estat treballant en l'estudi radiofònic que estic muntant a casa. És veritat, que ens ho ve l'altre dia. Com ho porta, això? Força bé, la veïtat. M'ho passo bé i, i alhora, doncs, aprenc un munt. Ahà. Ah sí, avui pengem plats. M'he instal·lat jo solet un, un aparell de minidisc. Ah! Una patina de CD. Caram, ves? De, I una de caixetes. Hòstima. I un reproductor per a música en format MP3. no, oh, I a més més he recuperat el vell toca tocadiscos de casa. Mare, Què? mare de un millet, mare de un millet, mare de un millet. Escolti, m'he avalat només d'escoltar de, de, de, de, com ho deia això, eh? Digu una cosa, aviam... Ens podria explicar què és cada cosa d'aquestes, perquè la gent que està a casa pugui eh, saber exactament què signifiquen aquestes sigles, aquests noms? Perquè, és clar. són una mica xino com la música aquesta, això que ha dit vostè, eh? I tot això que li he enumerat, sí. el, el minidisc, el CD, el disc, el caixete, sí. doncs són suports diferents on es pot emmagatzemar això. Val, val, val. Sí? llocs diferents on es pot gravar i guardar àudio. És a dir, que són com si diguessin capses de sabates on podem, per posar un exemple, eh? on podem guardar els soles, els enregistraments que fem nosaltres. I a ja veig, veig que s'està tornant un expert per un cop a la vida seré modest. Sí. I li confeşeré que m'ha ajudat molt la meva estimada productora. És això. De això. Que moment, que moment. Poeta, un home, sinto miler, una ràdio, Ràdio Berga, una productora, la Rosina. Unes vides que es creuen al voltant d'un micròfon. Vent del Barcadà, aquesta nit, a TV3. Eh, això està molt ben Millet, de veritat. Mi, mi, eh, li explicaré de mica en mica sí, tot sí, i sí. així vostè també es va pujant al dia. Aviam, expliqui'm tot això que m'interessa. Som-hi, doncs. Em deixa prendre punts si sí, sí, cap problema. Però no, no faci falta d'ortografia, eh? No, no, no en Procuro no fer-ne, vaja, en fi. Vinga, doncs. A veure. Ah, en primer lloc tenim els CDs sí. o discos compactes. Aviam, CDs o discos compactes sí, bé. Ja, la majoria de nosaltres coneix sí, això, sí, no, això ho sabem, ja sabem el que és això el CD. Sí. Eh? com són? Pues no sé el CDE són rodonets són plans, amb un forat al mig és, és com un donut, diguéssim molt bé, molt bé, molt bé. de color platejat serveixen si ho penges a la finestra quan no t'agraden i te'ls regalen per, per, per fer fugir les mosques i els ocells i aquestes coses, jo en tinc molts a casa meva d'aquests, eh? Exacte, molt bé Exacte. Els TV ja graven en format digital, Sí que és el sistema modern, uh -huh. i permeten gravar força quantitat de música i jo de jove col·leccionava discs de vinil de la Deutsch sí. Gramofón, allò Kahlbem dirige la Berlina Filharmonica, interpreta la 45 KV1 Vieja Lamba, que no sap si és del part del fill de Mozart Eh, esclar, els discos també, els vinils, tenen forma rodona i un forat al mig, però eren molt més grans i eren de color com negre. Ah, exacte. A diferència del CD, en els discos es gravaven format analògic que analogic. era com es gravava abans, analògic. Sense, sense... Sense... sense, sense, sense, sense. Que, a, a, an, Anna, Anna Mauri, no, Anna Mauri analogic. no. Analògic, no. bueno, l'Anna Mauri és, és Un dia analogic. ja l'hi explicaré, un dia ja l'hi explicaré. Expliqui-m'ho, sí. Ja. Escolta, i es deien discos de vinil, ara, ara el deixaré fotut a vostè ara. Sí. Saps per què es deien discos de vinil? Per Perquè? Perquè al principi estaven fabricats d'aquest material, el vinil, el vinil, no el Vinicius de Moraes, no, el vinil, que és un tipus de plàstic, de plàstic, Bueno, més endavant es van fer d'alumini, d'altres materials, però... Molt bé, molt, bé, molt, eh? bé, que sí. molt bé. sí, senyor. I, que, que, que, I abans i... es havien fet de becalita, que eren els discos de pedra. I sap per què, Morgades? Perquè existe la erudició. Clar que sí, home. Que... A veure, aquest xavis que tenim aquí, se'n recorden dels caixetes. Hombre, sí, hombre, sí. i tant. Encara en tinc per casa de los hermanos Calatrava i de Pepe de Rosa. Vostès se no n'en fotrà? Però és veritat, acaben de robar-me el arxaler, que venga, va naixer. Això era una cinta magnètica, per permeti'm ara que em faci una mica el xulo, que es desplaçava entre dos rodes petites que les fèiem girar amb un boli a vegades. Quan... Per, per tensar, per atibar la... la... Exactament, i tot protegit per una capseta de plàstic que si queia al terra es trencava i allò se n'anava en orris. I se'n recorda que hi havia la cara A i la cara B. Ui, tant, eh, home, Es eh. podia agafar pels dos costats s'havia de donar la volta a la cinta, això sí. sí ma, però, però era un rotllo, eh, Millet? Perquè hi cabia molt poca música i perquè sovint la cinta s'enganxava allò que li deia del però, bolígraf... Però si, si, allò... si no quedava tibant, s'agafava per les rodes... Ai, ai ara m'han rebobinat. La cinta s'enganxava, ara m'han rebobinat una altra vegada. I, I hi havia perill que es trenqués. A vegades es trencava i aleshores sí. hi ha un disgust. I, I també eren per l'audi analògic. També era analògic, sí, això. Sí, sí, sí. I què me'n diu dels doncs, minidiscos? Home, home, home, home, els minidiscos però com queden tan cars, la idea no va tenir un triomfar. Jo els minidiscos els conec però de lluny. Jo conec més el comediscos, que és una cosa que es portava ja a la platja i posava... Home, és veritat, home. Aviam, jo els minidiscos sé que són uns discos petits dins d'una capseta de plàstic quadrada, em fa l'efecte. Exacte. Exacte. En moltes ràdios, els periodistes els utilitzen per grabar els talls de veu. Sí, senyor. Perquè el minidisc té molta capacitat. Sí, senyor. I permet editar el xò gravar digitalment de forma ràpida i senzilla. Ara li voldria fer una pregunta d'una gran fundària aviam si és capaç d'esbrinar de eh, el contingut de la mateixa parli'm del format MP3 que no en tinc ni idea del que és això. Doncs és un format d'això digital comprimit apa, ah. apa, apa no, no, molt, molt ben trobat sí. això, eh? Mm. Aix -a, fet, a, veure, a veure, falta que ho explica aviam com ho explica, sí. Doncs és un format que s'ha fet molt popular gràcies a internet ah perquè ha fet possible l'intercanvi d'aixius musical. Eh, sotre pitxer, a través del messenger, ai. No se'm despisti, jefe, i prengui notes, home. Perdoni, esperi un moment, continuo, continuo, prenent notes. Miquel, ja l'explicaré, ja. això de l'MP3 ja l'explicaré. Sí, perquè no hi ha entès res del Sí, jo continuï millor que vaig a puntània, eh? D'acord, d'acord, d'acord. Tot i que s'han inventat formats digitals millors, sí. l'MP3 és actualment el sistema, sí. vol no apretar tant el bolígrafo, Escolti-me una cosa que vaig fer. Però si és que vaig parlant notes, jo què vol que li digui? Aviam, què en deia de, de lmp 3 Que és actualment el sistema més utilitzat. Caram, caram, estic quedant bocabadat, parlo seriosament. Quanta tecnologia que hi ha al món de la ràdio, Millet. Doncs vinga, li simplificaré perquè vostè no arriba molt enllà. No, jo no. Sí, eh, podem dir que tots aquests sistemes serveixen per amagatzemar i reproduir sons. Aha. El CD, el sí. caixetes, el disc i el minidisc. Bufa, Millet, creu que per avui... Mm, s'ha guanyat el descans. Jo crec que sí que se l'ha guanyat, Millet. Moltes gràcies. Un manescut descans s'ha guanyat, vostè. Botella dedicada de, de pel cavallero perquè, escolta'm, de veritat, s'ho ha guanyat, Millet ha estat vostè... S'ha superat a vostè mateix, Gràcies, me'n me vaig corrent, que tinc la roixita que m'espera per fer coses... Eh a l'estudi radiofònic de Caja. Coses de ràdio, que ja no, no, mai n'ha no, no, oh, no, Doni-lo no. records a part de tot l'equip del Digues exacte, Com, eh? Exacte, exacte. Xeran donats, adéu-xiau! passi bé, Miguel, adéu! Adéu, adéu, adéu! Digues Com, de dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre amb Miquel Jiménez. aquí la, el desig de molta gent ara que són tres quarts de nou, és clar el tenim aquí el tenim aquí enregistrat perquè ell ell és conegut, a més a més de que fa moltíssim doblatge la seva veu és inconfusible, és un gran actor actualment el podem veure ben del pla aquesta, aquesta, aquest col·laborat que bé fa, fa furor entre la gent bueno, ha fet moltes coses és, és la veu del, del Gari Durden del CSI, és la veu és el, el que fa de Gòlum el senyor dels anells, això mo, poca gent ho sap, eh? Carai. És el que doble a l'Edward Bans, ell també ho fa, fa molt doplatge. Uh, jo, la veritat, el vaig conèixer amb Nisaga de Poder. A Secrets de Família ja l'havia vist, però no el tenia gaire present. Però, és clar, el ben del ja és brutal. I, a més a més, és un actor de teatre complet. Uh, pels pèls, per exemple, pels pèls, mm. les falses confidències, Mary Bruce, Glenn Gary Rose, la ronda de mort a Cinera, que és una cosa brutal feta per ell. Estem parlant de l'Edward Farelo. Excel·lent actor i millor persona, que es diu, però és que en aquest cas és veritat. I amb l'Eduard li hem dit escolta'm, Eduard, la ràdio, què ha significat per tu al llarg de la teva vida? I en Farelo ens ha dit això. Els primers records que tinc així a prop de la ràdio són a la casa dels meus avis. Hi havia un trastot aquest molt antic i la meva vida passava hores i hores cosint i escoltant la ràdio, no? La que ha molt present en la meva vida no parla de treballar-lo en molts a Nacional i jo a casa sentia parlar a Federico Gallo i a Juan Manuel Soria ja, i no s'enxerim ben bé massa amb qui estàvem parlant no? Recordo també les caravanes del diumenge per tornar cap a Barcelona i les infinites hores escoltant el Carreps Deportiu com gent. i ja més endavant vaig fer l'oportunitat doncs a una ràdio a una ràdio a Ràdio Nou Barri en el moment que es van analitzar les antenes i han a fer municipals per tot arreu i Després vaig estar aficionat durant molt de temps, vaig ser un fervent seguidor del de i Gavillondo durant molts anys i la veritat és que el trobo faltar. <ríe> també vaig descobrir el Terrat i l'Andreu Bonafonte escoltant la ràdio quan tots començaven i després de deixar els meus i tot això. I, i, i no sé, en moments molt concrets de la meva vida també recordo molt especialment el dia 11 de març. No? Gràcies a la ràdio la gent i jo concretament tinc la sensació de ver d'haver estat informat durant l'any.